74. Legea evenimentelor viitoare Scopul unei negocieri este să ajungeți la o înțelegere prin care ambele părți să își satisfacă nevoile și să fiți motivați să vă îndepliniți promisiunile în așa fel încât să faceți afaceri cu același partener și pe viitor. Să divizăm această lege în părți constitutive. Mai întâi, scopul unei negocieri este de a ajunge la o înțelegere. Se presupune, însă nu este întotdeauna adevărat, că ambele părți doresc să facă afaceri una cu cealaltă. Dacă una dintre părți nu dorește acest lucru și negociază din diferite alte motive, cealaltă parte poate fi dezavantajată. În al doilea rând, rezultatul negocierii trebuie să reiasă astfel încât ambele părți să își satisfacă nevoile. Acest lucru înseamnă că o înțelegere în care una sau mai multe părți simt că au pierdut, nu îndeplinește cerințele de bază ale unei negocieri de succes. Legea afirmă în continuare și să fie motivate să își îndeplinească angajamentele și să facă negocieri pe viitor cu același partener. Sarcina dumneavoastră în fiecare negociere în care aveți de-a face cu o persoană cu care ar trebui să negociați și ulterior este să vă asigurați că cealaltă parte va dori să facă afaceri cu dumneavoastră pe viitor. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Analizați stilul dumneavoastră de negociere. În ce zone v-ați concentrat mai mult asupra câștigului pe termen scurt, fără a lua cu adevărat în considerare problemele pe termen lung care ar putea influența negativ relația? 2. Căutați moduri de a ajunge la înțelegerea finală acceptabilă pentru cealaltă parte. Gândiți-vă sau negociați cu cealaltă parte din nou pe viitor pe baza termenilor și condițiilor pe care le stabiliți astăzi. Cum ați putea îmbunătăți condițiile fără a sacrifica lucrurile care sunt importante pentru dumneavoastră?